Detta är den första av tre poddsändningar som kommer att handla om strömmande media, eller streaming som det heter på engelska. Med strömmande media menas uppspelning av ljud eller videofiler på mottagarens dator eller till exempel mobiltelefon samtidigt som de överförs från internet. Det innebär till exempel att man kan se på en film på nätet utan att man först behöver ladda ner hela filmen. Kvaliteten på sändningen påverkas bland annat av datorns prestanda, men också av bandbredden. Normalt så krävs det åtminstone att man har ADSL som ligger på 0,5 megabit per sekund eller helst bredband. I vilket fall som helst så krävs det att nedladdningshastigheten är snabbare än uppspelningshastigheten. För man kan nämligen bara se den del av filmen som hittills har laddats ner. Det betyder till exempel att man kan göra en paus i sändningen och sedan fortsätta titta, men man kan inte spola fram och se en sekvens som ännu inte har blivit nedladdad. Strömmande media används till exempel för nät-tv, för webbradio. och Det används både för direktsändningar och uppspelning av lagrade filer. I min nästa så kommer jag att berätta lite mer om hur man kan producera en sändning i strömmande media.